Og velkommen til Jøven Det er fredag den 3. marts, og denne morgen starter vi på det amerikanske marked, der torsdag steg oven på en kommentar fra en af cheferne Vi skal derefter høre lidt om en russisk oligark, der varsler, at Rusland kan løbe tør for penge allerede næste år. Vi skal også et smut forbi en kryptobank, der kæmper for overlevelse. Og så slutter vi af herhjemme, hvor boligudbuddet fortsat falder. Du lytter til Jørgen Morgennyheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligvand. Chef for FED's afdeling i Atlanta, Raphael Bostik, foretrækker at løfte renten med yderligere 25 basispoeng ved næste møde i den amerikanske centralbank. Han åbner samtidig for muligheden for, at FED kan holde pause i renteløftene til sommer. Det skriver Bloomberg News, der bemærker, at udmeldingen faktisk flugter over med markedets forventninger, og derfor ikke nødvendigvis peger på en mere lempelig pengepolitik end ventet. Rentetoppen ventes nemlig på omkring 5,5 procent blandt markedsdeltagerne. Det er dog en dobbelttydig melding fra Atlantas centralbankdirektør, da han samtidig er åben for at løfte renten yderligere end ventet, hvis de økonomiske Økonomiske indikatorer peger på, at inflationen har bidt sig mere fast end først antaget. Ovenpå udmeldingen steg S&P 500-indekset samt det mere rentefølsomme indeks Nasdaq. Ifølge den russiske milliardær og oligark Oleg Deripaska vil Rusland løbe tør for penge allerede næste år. Derudover er landet afhængig af investeringer fra Ruslands venlige lande for at bryde det hold, som sanktionerne har i økonomien. Den historie kan man læse hos Bloomberg. Kommentaren fra oligarken lander efter et år, hvor Rusland oplevede massivt underskud. Det har fået den russiske regering til at varsle om ekstra afgifter på russiske olieproducenter og andre store virksomheder. Oleg Deripaska er, er stifter og ejer af den største aluminiumsproducent uden for Kina. Han har været sanktioneret af USA siden 2018. Derudover blev han underlagt en lang række sanktioner, da Rusland invaderede Ukraine sidste år. Han talte længe om økonomisk politik og opfordrede til fred i ugerne efter invasionen. Men han har taget en mere forsigtig linje med hensyn til krigen i de seneste måneder. Silvergate Capital, der ejer kryptobanken Silvergate Bank, har udskudt offentliggørelsen af sit årsregnskab for at gennemgå de finansielle kontrolsystemer. Det fik aktien i Silvergate Capital til at falde knap 53 procent torsdag, skriver Bloomberg News ifølge MarketWire. Onsdag meddelede Silvergate, at det muligvis har taget så store tab, at der ikke er den nødvendige kapital, og at selskabet vil evaluere des evne til at fortsætte. Nervositeten har ramt også den største kryptovaluta valuta, Bitcoin, der torsdag dykkede med 5 Markedet for kryptovalutaer og handler med selv samme aktiver har været påvirket af enorm nervositet det sidste års tid. Her har især krakket af kryptobørsen FTX sået stor tvivl om kryptovalutaens fremtid. For tredje måned i træk forsvinder der flere til salgskilte i forhaver og vinduer, end der kommer til. Og den udvikling er med til at lægge en hånd under boligpriserne, påpeger Lise Nytof-Bagmann, boligøkonom i Nordea Kredit. Hun udtaler om tallene. Det faldende udbud ligger en hånd under boligpriserne, for når der ikke er ret meget til salg, er det sværere for køberne at presse sælgerne ned i pris.